Walaqad arsalna ila Thamuda akhahum Salihan an iabudu Allaha fa idahum fariqani yahtasimun Nakwkina Thamudi tulimtuma ndugu yao Salih kuambia Mabuduni Mwenyezi Mungu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 qala ta'irukum min dallahi bal antum qaumun tuftanun Wakasema tuna nawe na wale walio pamoja nawe yeye akasema uwaguzi wa ukorofi wenu huko kwa Mwenyezi Mungu lakini nyinyi ni watu mnaojaribiwa Wakaana fi المدينة tis'atu rahtin yufsiduna في الأرض wa la yuflihun Nawalikuwa mjini watu tisa wakifanya ufisadi katika nchi wala wa hawafa la maslaha qalu taqasam billahi lanubaytanahu wa ahlihi thumma la naqulanna liwalijihi ma shahidna mahlik ahlihi apishaneni kwa Mwenyezi Mungu tutamshambulia usiku yeye na ahali zake kisha tutamwambia mrithi wake sisi hatukuona maangamizo ya watu wake na sisi bila shaka tunasema kweli. Wa makaru makra wa makarna makra wa la yashurun. Basi wakapanga mipango yao na sisi tukapanga mipango yetu na wao hawatambui. Sanzur kaifa kana aqibatu makrihim anadna nahum wa qaumahum ajma'in. Basi angalia ulivyokuwa mwisho wa mipango yao ya kwamba tuliwaangamiza wao pamoja na watu wao wote. Fa tilka buyutuhum khawiyatan bima dhalamu. In fi dhalika laayatan liqaumin ya'lamun. Basi hizo nyumba zao ni tupu kwa sababu ya walivyodhulumu. Hakika bila shaka katika hayo ipo ishara kwa watu wanaojua wa anjayna alladheena amanu wa kanu yattakoon na tukawaokoa wale walioamini na waliokuwa wachamgu. walutan id qala liqaumihi اتئتون الفاحشه وانتم تبصرون لوطي alpoambia watu wake je mnafanya uchafu nani mnawaona innakum lata'tun arrijala shahwatan min dunin nisaa Hivyo nyinyi mnawaingilia wanaume kwa matamanio badala ya wanawake. Hakika nyinyi ni watu mnaofanya ujinga kabisa. Fa maka jawab yun qaryatikum innahum unasu yatahhharun basi haiku ya jawabu ya watu wake ila ni kusema wafukuzeni wafuasi wa luti katika mji wenu hao ni watu wanaojitia usafi fa wa ahlihi illam ra'atuhu basi wa yeye na hali zake isipokuwa mkewe tukamkadiria katika waliobaki nyuma wa amtarna alaihim matran fasaa matrul munzrin na tukawaonyeshea mvua ni ovu kweli kweli hiyo mvua ya waliokishonywa Allahu akbar Allahu akbar. La ila ila Allah Natu ndo ya ndugu yao Salih kuwafunza waumini Mwenyezi Mungu pekee waokakimbilia kugombana na kutofianana wakawa makundi mawili moja lenye kuamini na moja kikafiri Saleh akasema nao kwa nasihahi enyi watu mbona za adhabu mliyoahidi wa kablia kutubu kwa nini ya mwombi msama Mola wenu mlezi mkamuamini yeye kwa kutaraji ya kurehemuni? Wakasema sisi tunakuona wewe na hao walionawe ni wakorofi, ndiyo tukapatilizo na ukame. Yeye yeah, yeah, akasema sababu zaheri na shari zinazokuteremkia ni bila shaka yote zinatoka kwa Mwenyezi Mungu bali nyinyi ni watu mnaopiwa mitihani ya na kama ili mpate kuamini. Na waongozi wa shari kati yao walikuwa ni tisa kati yao ni kufisidi katika nchi kwa maoni yao na madai yao. Wala haukuwa mtindo wao kutendaje madondote wale washiriki na wakambiza na wenyewe neni? kwa wenyewe. Apishaneneni kwa jina la Mwenyezi Mungu kwamba kwa yakini tutamshambulia yeye na ahali zake na tutauua. Kisha tutamwambia jamaa yao damu kwamba sisi Hatuku yao, na mauaji yake wale ahali zake na hakika sisi niwasema kweli kwa haya ya taja. walipanga kumua na ahali zake na Mwenyezi Mungu nyuma yao kapanga kumokoa wa nabii wake na ahali zake na kuwateketeza wao na hali wao hata watambui ewe nabii he kutazama vipi yalikuwa matokeo ya mipango yao, na mipango yetu sisi tuliwangamiza wote hao wao na kaumu yao na hebu yatazama mabaki yao utakuta nyumba zao zimeanguka zimevurugika kwa sababu ya udhalimu wao na kufuru zao na kumtaka shari na biwao hakika kwa waliofanywa kina thamudi ipo ishara kwa watu wanaojua uwezo wetu na wakawaivika na sisi tukakiokoa kikundi kilicho muamini sale kutokana na hilaki hii na wakawa wanaogopa kuziacha amri zake Nawe nabimtajeluti na habari zake pamoja na kaumu ya watenda uchafu. Pale alipoambia, "Je, yeah, mnafanya dhambi hizi ambazo zimepita hadi ya uchafu? Na kinyume na maumbile na hali nyinyi mnaona. na mnaangalia uovu wa haya ambia shikilia. Hivyo inaelekea katika nadhari ya akili zenu na maumbile kuingilia wanaume kwa, wa kwa matamanio wa yenu, na mkawawacha wanawake" Ama kweli nyinyi mmesibiwa na upumbavu na ujinga wa kufudikiza hata imekuwa mwezi tena kuteua baina ya kiovu na chema. Haikuwa jawabu ya watu wake alipowakataza ila kusema mtoleeni mbali luti na wafuasi wake katika mji huu kwani wao wanajitakasa wataki kushirikiana nasi katika haya tunatendayo basi sisi tukamokuwa yeye na hali yake Laila ataamua ile pale wale watu isipokuwa mkewe. Mwenyezi Mungu alimkadiria awe na walioba kinyuma ili apate kuangamia kwa adhabu pamoja na makafiri. Na sisi tukaonyeshia mvua au mafisadi, mvua ya adhabu na na kama. Ili kuwa mvua ya kuahiliki walioonywa kuwatapata adhabu chungu na wala usikie.